Цебто, бач, як чоловік уп'ється, то вже тоді кричить «Я король, а жінка? Ох, погибель же моя! Де ж мені тепер дітися?» Якраз так! Тільки, братику, твоя жінка не злякалась би тебе, хоч би ти і королем зробився!» «Іще не одгадав, каже Черевань, а ну ж ти сам! Мені не диво, а от якби...» Ти показав свою премудрість. Моя премудрість, бгатику, — сказав Черевань, — знає тільки налити та випити. А там собі міскуйте, як хоча. На тебе ви, попи, на тебе, мужі совіта, на тебе, народні голови. Не вадило б і не попам, — відвітує Шрам, — не вадило б і не мужам совіта знати, що король тут тіло, а краля, так все, душа. Тіло потішається, як чоловік зап'є, а душа погибає, от і все. Правда, богатику, їй Богу, правда, сказав, похитуючи головою черевань, вип'єм же все, покупку. Аж ось увійшла до гостей череваниха, молодиця свіжа і повновида, як то поля, замолоду була дуже хороша. Підійшла до Шрама під благословення він її поблагословив, да, як пані була гожа, і вони ж таки давні приятелі, то ще схотів і попросту з нею привітатись, да й каже Позвольте з вами привітатись, добродійко, а вона каже Да як же зволите, добродію? Да й поціловались любенько. Тоді Череваниха ще обнесла гостей. Черевань випив на радощах повний кубок, бризнув під стелю да й каже, щоб наші діти отак вибрикували. А Череваниха почала вести за чаркою розмову. Так отеє, каже, ви, напрощу, панотче. Святе діло. От, моя дружина, обернулась до чоловіка. От які добрі люди роблять, аж із самої паволочі йдуть молитись Богу. А ми живемо ось під самим Києвом, да ще не булись у весну й одного разу у святих угодників. Аж сором. Давже ж, як собі хочеш, а в мене не дурно ридван наготовлений. Причеплюсь за пана Шрама. Да куди він, туди і я. От божевільне жіноцтво, каже Черевань, куди він, туди і я. А як же пан Шрам махне за Дніпро? То що ж, я б не махнула, доки сидіти нам у цьому воронячому гнізді. Ось уже каторий раз переказує мій брат, щоб приїхали до його в гості. І чому б не поїхати? — Та «Да їй Богу, миласю, — каже Черевань, — я рад би душею, коли б мене хто взяв та й переніс до твого бгата підніжень. Кажуть, і живе добре, такий зовсім по-панськи. Не дурно його козаки прозвали князем. — А те є, буцім би, за достаток його князем зовуть, — перебила Череваниха. — У його жінка княгиня з Волині, ляшка. Як руйнували наші волинь, так він собі вподобав якусь бідолашну княгиню. От і самого прозвали князем. «Князь Гвинтовка», – зареготавши, каже Черевань. «То були Вишневецький та Острозький, а тепер пішли князі Гвинтовки, знай наших. А добро, – кажуть людина, – з тієї княгині. Поїхав би до Гвинтовки хоч зараз, коли б недалеко».